الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد واصوم ما ليبرن ترهملت للشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مكمت من Shekhu l-Islam Abdullazizi bë mbaz Rahimahullah Ka tha në autor i Rahimahullah Në piesën e fundit të uh, Librit të ti Pra pasi mbarum uh, Bazën e para dhe të dytë është uh, Në rad Baza e tretë Në ta ka tha në autor i Rahimahullah El Aslu Thalith Dhe thëtë baza e tretë Ma'rifat u nebijikum Muhammedin sallallahu alaihi wasallam Pra baza e tretë Pati të rësues me në fejnë Allahu dhëst njohja e pengamerit tuaj, profetit tuaj, Muhammedit s.a.w. Wa huë Muhammed ibn Abdillahi ibn Abdil Muttalib ibn Hasim Aja është pra Muhammedi ibiri Abdullahit të birit të Abdil Muttalibit, të birit të Hasimit wa Hasimun min Kurejsh kurse Hasim jost një prej Kurejshve والقريش من العرب كل سكريش تان براي عربه والعرب من ذريات اسماعيل ابن ابن ابراهيم الخليل كل س عرب تان براي باساردسفت اسماعيلت بيريت ابراهيميت ميكوت ت اللهوت عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام الصلاهات والسلامت تشوفين Për ta dhe për për përgamerin tonë Muhamedin sallallahu aleyhi wa sallam dhe të gjithë përgamerit Walahu min al-umri thalathun vasittu në sënë ka jetu përgameri sallallahu aleyhi wa sallam 63 vjet min ha arbe'une qëblën nëbua për e tyre 20 vjet për para se tjetë përgamer wa thalathun vajsharuna nëbijen vë rasula kurse 23 vjet si profet dhe si i dërguar nubbë biqra osba profet me fjalën ikra ose kurse britsuria ikra wa ursila bil muddathir kurse i dërguar osba me surën muddathir وبلده مكه venditi ose vendlindja ti është me Mekë baathahu allah bin nadarati an isirk Allahu e ka dërgu që të parala imroj kundër shirkut, wa jedëru ilë tëvhid dhe që të thras tëftoj në tëvhid, wa të dalilu kauluhu ta'ala dhe argument për këta është fjala uh, të lartësuarit, ja ejuhel muddëthir o oh, ti imbuluar kumfa andhir ngrihu dhe parala imroj, wa rabbe këfë kebbir dhe zotin të ndë madhëroja, wa thijabë këfë tahir dhe robat e tua pastroj, wa rrëgjëzë dhe fëhë gjur dhe fliqësirave lërgoju, wa latemnun të stekthir, dhe mos ishtë të më thëmë përmendjen ose lafë drimin vëtë vëtës, së Allahu alëm, wa li rabbi këfësbir dhe për hirtë zotin të ndë dura, bëhu i duru e shumë. Thot, autori Rahimahullah, wa ma'na kum faëndhir, këptimi i kësaj fjallë ngrihu dhe para lëjmëra, dhe pra, ma than, ju ndhiru anë shirk, wa jedhu ila të wëhid, dhe ma than, para lëjmëra këndër shirkut, dhe thirë përna të wëhid, wa rabbeke fekebbir, pra zotin tënë madhëroje, dhe ma than, madhëroje Allahun duke me të wëhid, pra duke a dhuru vëtëmat dhe larkë rejë shirkut, wa thjabbeke fe tahhirë, robat e tua pastroj qëka do të thot pastroj veprat e tua prej shirkut vërrucëz e fëhgjur edhe prej flicirës largohu do të thot prej idhujve vëhëgjruha tërkuha vë ahliha vëlbera e të minha vë ahliha kurse largimi prej idhujve është dhe më than praktisia e tyre dhe distancimi prej idhujve dhe adhuruazve të idhujve Pastaj vazdon autori rahimahullah akhadha ala hadha 10 senina yad'u ila tawhid. Pra n ket manyr ka vazdu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 10 vjet duke thirrur ne tauhid. Wa ba'da al-ashri urija bihi ila as-sama'. Pas plotsimit te 10 viteve, ëst ngrit n qiell, në Miraz. U furidat alaihi as-salawatu al-khams edhe atëherë janë bëhë obligim pës namazet, vësalla fi mekët e thëllathe sinin, në mekët është falë për nga meri sallallahone në sëllem tre vjetë, vë ba'de ha umira bilhijrati ilal medina. Edhe pas atyre tre vjetëve është urdhru që të bëj hijrat në medina. Dëmë thëmë kjo është, këtu ka fillu në sëjarimin e bazës të tërejtë. Ajo është njohja e pëngamerit tonë Muhammedit sallallahu aleyhi vesellem. Pra se cili njeri e ka për obligim që ta njohë e pëngamerin e vetë të cilin Allahu ja ka dërgu dhe përmes të cilit Allahu e ka zbrit shpaljen e ti ose fejn e ti. Dhe pëngameri jonë sallallahu aleyhi vesellem e ka kumtu Shpaljen e, merit, e shpaljen e Allahut në mënyrën të më të plot I ka sëjaru të gjitha ligjet që i ka zbrit Allahut Dhe gjitha urdhër që ka i ka urdhru Allahut E ka sëjaru adhurimin Në më thënë si duhet t'i bëhet Allahut Dhe ka sëjaru të më thënë adhurimin për të cilin është njeri ju i kryum Ky pëngamer Mohamedi sallallahu aleyhu a sellem është vule të A është i dërguar i Allahut për këtë umet, në më thënë këtë popull, që përfëshin se cilin njeri dhe se cilin gjin nga ardhja e pengamerit sallallahu a.s.m. deri në ditën e gjukimit. Allahut e ka dërgu për të gjithë, në më thënë të gjithë këta kryesa që janë të urdhruara për adhurim, ato janë njerëzit dhe gjinët dhe Këj për nga merë është, dhe më tha, një dërgumë për të gjitha ta deri në ditën e gjykimit. Ka than Allahu i lartësum, kulja e juhennasu, inni rasullullahi i lejkum gjemiha, thuaj o njerëz, ose o njerëzim, që i përfshin edhe njerëzit edhe gjinët, unë jam i dërguar i Allahut për të gjith ju. Pashtu ka than Allahu, wa ma erselnaka illa ka fete linnasi, beshiram dhe nedhira dhe më thënë të kemi dërgu të përgjithëshëm, për të gjithë njërzimin si paralemrues, ose si përgzues dhe paralemrues. Emri i ti është Mohamed, atë emrë me të cilin e kanë qujtë familja e vetë, për gjithashtu përveç këti emri ka edhe emra të tjerë, që janë vërtetunë sunnet, ose në kuran gjithashtu si që është emri Ahmed, pastaj emri el hashir, që do të thot, ajrat të cilit do të rinjallën njerëzit, emri el mahi, që do me than shluersi, do me than aj përmes të cilit Allahu e ka shluer, e ka fshi shirkun, pre faqes dheut, edhe el mukaffa, që do me than i fundit, ose fundit të gjithë pengamerve, sëpse a e është vula e, të gjithë pengamerve, Po, ështu prej emrave të ti është nebiju të ube, do thotë pengameri, ose profeti i pendimit dhe nebiju rrahme, profeti i mëshirës, si dhe nebiju melhame, do më thanë, profeti i thërtoras. Do më thanë për shkak se prej shenjave të fundit të kiametit, që do të ndodhin në këtë kumet në të silin është dërgu pengameri sallallahu aleyhi ve sellem, është dhe thërtori e madhe që të ndodhe, du të të taj është në kohët e fundit, për para ndodhjes së kiametit. Të gjitha këto emra janë emrat për nga merit sallallahu aleyhi vësallem, që e tregojnë vlerën e ti dhe ngritjen e ti mbi kryesat e tjera, për emri me njohur dhe me i vlefshëm, me i madhe, i ti është emri Muhammed, si që thamë të cilin, me të cilin emër, e ka e mërtu familja ti, e tij dhe ky emër gjithashtu është përmendur në Kur'an ku ka thënë Allahu subhanahu wa taala Muhammadun rasulullah për Muhamedit i dërguar i Allahut. E, gjithashtu edhe emri Ahmed është përmendur në Kur'an kur ka treguar Allahu i lartësuam se si ka para lajmërua ose ka preguzu Isa i alaihi salatu wa salam për ardhenati, ka thënë huë më beshirën bi rasulin, ja ti min ba' di, dhe më thonë, dhe unë përgëzoj për një të dërguar, që do të vi pas meja, ismu hu Ahmed, që do të këtë emrin Ahmed. Dhe më thonë, pra, këta janë emrat e fengamerit, sallallahu alai nësallem. Emri i babajt të ti ka qenë Abdullah, emri i gjysit të ti ka qenë Abdulmut Talib, që në realitet nuk ka qenë emri i ti, për ka qenë si, lagap, që ja kanë lanë, kurse emri i ti është shejbe. Babaj i gjysit të ti, babaj i gjysit të ti është qëjtë hëshim, që gjithashtu e ka pasë dhe kjetë lagap, dhe më thanë që ka qenë për shkak se, ka qenë dhe më thanë prej shërbjuezve të hadzive, kanë e mërtu me kjetë e mërë, Dhaj ka qenë një prej prizve ose prej njerëzve më të rëndësishëm prej elitës kurejshve. Kurse kurejshët kanë qenë fisi më i vlefshëm ose më i nderumë me pozit më të lartë në mesin e fiseve arabe. Pra për nga meri sërë Allahu a.s.m. është prej fisit më të vlefshëm, prej populit më të vlefshëm, prej fisit më të vlefshëm dhe brenda ti fisit prej familjes më të vlefshme dhe është me i vlefshmi në mesin e tyre. Emri i kurejzve është prej stërgjysit të tyre që është qëjtë fiher i ben Malik, ose disa kanë thanë se kurejz është qëjtë, dëmë thanë me kete emër kurejz është qëjtë fiher i ben Malik, e disa kanë thanë se është en nadër i ben Kinane që është gjysi i fiher i ben Malikut. Sete si qoftë kurejzët janë prej fiseve, Të arabve të arabizuar Në më thonë Ata të cilët e kanë Mësu gjuhën arabet Në më thonë edhe janë ba Janë arabizu më këtë I pari që është arabizu është Ismaili a.s. Dhe pasartësit e ti Janë e, kjo pjesë arabve Që gjuhën arab të arabizu Normalishtë ata kanë folë me gjuhën Të pasëtër dhe Më të qartë Arabe dhe ata janë tash më arabë se kahtanit, që janë, dhe më thënë, arabë po vendas, vendali, ose origjina arabëve. Këta të arabizumët që është Ismaili Ibiri Ibrahimit, e dhe pasarësit e ti, janë më të vlefshëm se të tjeret. Ky për nga merë i madhë, Muhamedi sallallahu aleyhi vësillem, është dhe profetë, me shpaljen e surës Ikra, kur Allahu ja ka shpal fejnë, dhe më thëmë përmes Gjibrillit a.s. me ajetin e par Ikra, bismi rabbi kelle dhi khalak, dhe më thëmë lezo në emrin të zotit tëndë, i cili ka kryu zdo gjë, dhe me ketë është dhe profetë, dhe më thëmë i është shpal, shpalja, mirë për nuk ka qenë i urdhrum që të thrasë në ketë fejnë, Por, pas disa qastëve, dëmë thonë, pas një kohë e shumë të shkurt, kur është këthy në shpi, i tronditur prej ndodhis që i ka ndodhë, të cilën nuk e ka pritë, sallallahu aleyhi vësallem, ka kërkun shpi që ta mbulojnë, sepse kan, e kan kap ethet prej madhështis ndodhis që i ka ndodhë, kër i ka ardhë Gjibrili aleyhi sallallahu aleyhi vësallem, dhe me njëherë pas kësaj, i ka ardhë shpadja tjetër, ja e ju helmut dethirë, kumë fa endhirë, dhe më thonë, të i imbuluar, e, ngrihu dhe paralemro, dhe më thonë, paralemroj njerëzit prej shirkut, që të largohen prej këti shirkut të cilin po e bajnë. Dhe me këta është urdhru që të thrase në fe, dhe është ba i dërguar, sallallahu aleyhi wasallam. Kjo, kër i ka thonë Gjibrili aleyhi salatu wasallam, dhe më thonë, e ka shtrëngu, edhe i ka thonë treher ikra, ledzë, ka qenë para përgaditje për atë e, se qëfar vështirësi do t'i vinë e, gjatë kohës se për nga mërlëku të ti. Dhe më thanë, ajo ka qenë një vështirësi që tjetë si paralemrim se qëfar vështirësish do të përjetoje ma vonë. Dhe në këto ajete, që i ka përmend këtu autori, Rahimullah, ajete të me cilat është ba i dërguar, thotë kumë fë endhirë, dhe më thanë, ngriu dhe paralemro, pra qërtoj njerëzit, ose tregoj njerëzve se shirkë u është punë endaluar dhe është mtuar. Dhe ajeti në vijim, u e robbe kefe kebir, në më thënë, zotin të në madhroje, pra me teuhid, adhuroje vetëm Allahun, ose edhe thyrë, në më thënë, për në teuhid, pra paralemroj për e shirkët dhe thyrë për teuhid. U e thijabe kefe tahirë, në më thënë, robat e tua, pastroi, domethan pastroi veprat prej cirkut, sepse vepra quhet rob, tes, veshje, si ka thënë Allahu, "Walibasu at-taqwa, zalika khair", domethan rrobat e taquas devësmëris janë më të mira. Pra, as për qëllim veprat, edhe kuptohet se nat në shpalljen e parë ose të dytën në këtë rast nuk ka qenë namazi i urdhëruar, edhe nuk ka qenë në më thënë regullat e pastërtis edhe pastrimit nuk kanë zvritat her për pastrimi që kërkojt këtu është pastrimi i vejprave prej shirkut pasëta edhe ajeti tjetër uërrucë dhe fëhë gjur në më thënë braktisi flitsirat është për qëllim idhujt të cilët janë flitsia ma e madhe në më thënë shirkut është pa pastërtia ma e madhe e, ka urdhru Allahu që të largohet prej idhujve edhe të largohet prej atyre që i adhurojnë idhujt, ti distancuam, siç treguam më herët. Pra kjo ka qenë rruga e pejgamberëve duke filluar prej të gjithë pejgambert pa të çka e ka përmend Allahu si shembull ëst Ibrahim i alayhi salatu vesselam, i cili i ka ti, thënë popullit të tij, do të thonë ne jemi larg, edhe distancohemi prej asaj që ju Adhuroni edhe ne ju më hojmë ju vedh, më thënë nuk, nuk ju pranojmë as ju. E, pra kjo është ajo që është urdhru edhe pengamerion Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallem. Dhe dhe dhe të vjetë është mundu dhe është përpjekur për të thyrë në këtë që ka urdhru Allahu i lartësum. Dhe pas dhe të vjetëve Allahu e kanë gritë në qiej Derisa ka arritë në pozitë sumë të lartë përmi qëllin e shtatë, dhe më thënë vend sumë të lartë, ku ka thënë për nga meri sallallahu alëm sëllem, se e kam dëgju zhurme në shkrimit lapsave, dhe më thënë që ka qenë sumë lartë aty ku shkruhet kaderit për të cilin urdhranë Allahu sëfëhanehu vëtë ala. Aty Allahu e ka urdhru për namazë, për faljen e këtyre 5 namazëve të cilët, i falim, por në fillim e ka urdhru për 50 namazë, edhe pastaj është këthy me këshilën e Musajet Alehi Salatu Veselam, është këthy shumë herë të Zotë Ion Subhanehu Veteala edhe ka kërku qëtë në letësoj namazët, dhe ma në funë Allahu derisa i ka zvoglu numrin derin 5, dhe ka thanë ato në vej për do t'jenë 5 namazë, kurse në shpërblim 5 dhjetë. Dhe pas kësaj, du më thamë, kër ka zbrit për nga meri sallallahu anem sëllem të tokë, kështu ka mbet namazit, du më thamë, këto pes namazit që i falim brenda Aditës dhe Natës, Drejka, Iqindija, Aksham, Iacija dhe Sabahu. Këtë namazit ka falë për nga meri sallallahu anem sëllem në meke tre vjetë, deri sa ka ardhurit urdri për të uspërngullur nga mekja në Medine, kër janë stu vëstirësit në meke, dhe kur muslimant në meke nuk kanë mund të adhurojnë Allahun, atëherë kanë qenë të urdhrum që të largohen prej mekes dhe të shkojnë Medine të njerëzit që janë qujtë ënsar, ndihmës, pra që janë paracit për të ndihmu për nga merin sallallahu anja nësallim dhe fejnë Allahut, edhe i kanë mirëprit muslimant në më thonë që të shkojnë në Medine. Për para kësaj, dyhe, dy grupe janë shpërngull për në Abisini ose në Etiopi, aty ku ka, do të them ku ka qenë ai vend e, në të cilin kanë mundur ta adhurojnë Allahun lirisht, edhe pse nuk ka qenë vend i Islamit. Mirë, por pasi është spërngul pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem në Medinë, ve kur Medina është formuar shtet i muslimanëve dhe i Islamit, është bërë vend Islam, atëherë Djuth janë urdhëruar që të shpërngulen në Medinë, edhe ata të Mekës edhe ata të Abisinis. Ansarët prej Medinës janë marrë vesh me pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem se do ta mbrojnë edhe do ta do të jenë gatshëm domethënë se të jenë me ta me pasuritë, me familjet dhe me jetët e tyra. Dhe pas kësaj marrveshje, atëherë kur i është leju pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem që të shpërngulet për Medinë, është shpërngullur dhe aty e kanë formu dhe më thënë pëstetin par të islamit edhe medinja ka qenë krye qendra ose selija pra krye qiteti i par i islamit. Pas të e ka thonë autori rahimehullah, wal hijratu alin t'i kalu min beledi shirkë i la beledi l'islam. Pra hijratë është shpërngullja nga vendi i shirkët në vend të Islamit. Wal hijratu faridatun ala hadhihi al-umma min balad al-sirki ila balad al-Islam wa hijrati ast obligim per ket umet nga vendi i sirkut ne vendi i Islamit wa hiya baqiyatun ila an taquma al-sa'ah. Dhe hijrati si norme seriatit ose parimi seriatit mbetet ne fuqi deri ne diten e gjykimit. Deri ne ditën e kiametit. Wa të dalilu kauluhu të ala dhe argument për këta është fjala Allahut lartësuar in në lëdhinët e wafahumul me laiket u dhalimi në fusihim, kauluhu fi me këntum, pra ata të cilët me laiket u amarin shpirtat, duke qenë ata në padrejtsi, duke i ba padrejtsi vetëve të vete së tyre, me laiket i thonë në qëfar gjendje keni qenë, Kalu, kuna mustadhafina fil ardhë, ata thonë ne ishim të stypur, të dobet në tokë. Kurse me lajke të thonë, Kalu, a lem të kun ardhu Allahi wasiaten fëtu hajiru fiha, a nuk ishte toka Allahut e gjërë që të shpërngulenin e ta, fa u lajke ma wahum gëhennem, dhe mu thonë ata vend e kanë gëhennemin, wasa e të mesira, dhe sa vend i keqë është aië për për këtyre Allahu ka bëma përjashtim, thot illel mustad afine, minar rrijali, wa nisai, wal wildan, përveç atyre të dobtve, prej qofsin ata prej burave, ose grave, ose fmive, laje së të ti une hilaten, vë laje hëtë dune se bilat, të cilët nuk kanë fuqi që të shpërngulen, ose nuk, nuk mund të udhëzohen në përrrugë, dhe më thanë nuk, nuk kanë mund si të udhëtojnë. Fa ulajke asallahu anja afu anhum, atyre allahu do të uafal, ve kanë allahu afu anë gafura, dhe allahu është falës i madhë. Dëmë thënë afu edhe gafur, dy emra që e kanë kuptimin e faljes. Pashtu tjetër argument është fjale allahut, Nja i badi e ledhina amanu, inë ardi wasia. Dëmë thënë, o, robrit e mitë të cilët këni besu, to ka ime është e gjerë. Fa ijaja fa abudun, pra vëtëm mua më adhurani. Dhe të autori, rrëhimahulloha, Kale lbegawiju, rrëhimahulloha, Dhe më thënë ka thënë bëgawiju, Sebëbë nëzuli hadhihil aja, Fil muslimin alledhine fi Mekke, Lem ju hajiru, Dhe të shkak për zbritje në këtja jeti, Janë muslimanët të cilët kanë qenë në Mekke, Dhe nuk kanë banë hijret, Në adahum, Në adahum Allahu bismi l'iman, Dhe më thënë Allahu, i është drejtu atyre me emërtimin e imanit pra i thotë o robrit e minë të cilët keni besu e pas të i thotë autori rahimën Allah wa të delilu alel hijratimin e sënë pra argument për hijratin prej sunetit është fjala për nga merit sallallahu aleyhi wa sallam la të në katiju lë hijratu hëtta të në katiju atë tëwbe pra hijratin nuk ndërpritat deri sa të ndërpritat tëwbeja wa la të në katiju tëwbetu hëtta të të luqë shëmsu minë maghribi ha, kurse të obja nuk ndërprita dhejri sa të lind djeli nga përëndimi, dhe dhejri në ditën e kiametit. Pasaj va zonë atori, rrëmën Allah, falemma istekarra fë il-medina, umi rabbi bëkijët i shëra i l-islam, kur u vendos për nga meri sallallahu alai nësallam medina, atëher, i erdhe në urdrat për regullat ose ligjetet tjera te islamit. Pra ajo qe ka qen ne Meke, ka qen urdhri per tauhid, thirrja per tauhid, edhe per ligjet e islamit ka qen, kan qen normat e namazit. Kurse ne Medine pasi esht vendos pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ataer kan ardhur drejt per ligje tjera te islamit, mithl az-zakati was-sawmi wal-hadzi wal-adhani wal-jihadi wal-amri bil-ma'rufi wal-nahyi anil-munkar vë gajri dhali kemi në shëra i islam, pra të gjitha ligjet si që janë zekati, agjerimi, haqi, ezani, gjihadi, urdrimi për të mira, ndalimi për e të këqijave dhe ligjet e tjera të islamit. Pas taj vazhdo në autori Rahimallah thot, me këta ka vazhdo për nga meri sallallahu aleyhi wa sallem dhët vjet, deri sa vdijq sallallahu aleyhi wa sallem dhe pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka vdekur kurse feja ti mbetet deri në ditën e Kiametit dhe kjo është feja ti nuk ka ndonjë të mirë e, në dunjë për të cilën kjo fe dhe ky pejgamber nuk na ka udhëzuar dhe nuk ka ndonjë të keqë e, për të cilën nuk na ka paralajmëruar. Ma e mira më e madhe të, për të cilën na ka udhëzu është tauhidi dhe çdo gjë që e do Allahu dhe që e pëlqen. Kurse e keqëja ma e madhe, për cilën në ka paralemru, është sirku dhe zëto gjahë që e urejn Allahu dhe që nuk e do. Allahu e ka drgu për nga merin sallallahu një mselim për të gjithë njerëzit dhe të gjithëve u a ka ba obligim që t'i binden ati, të më thanë të dy grupeve të kryesave që janë në dzinët dhe njerëzit dhe argument për këta është fjallë Allahut Qulja e juhennasu inni rasullullahi ilajkum gjemiha, dhe më thënë thuhaj o njërez unë jam i dërguar i Allahut për të gjithë ju e, dhe Allahut për mes pëngamerit sallallahu alim sallam e ka plëtsu fejn dhe argument është fjallë Allahut, eljome ekmeltu lekum dinekum, wa atmemtu alejkum ni'meti, dhe thëtë sot ju a plëtsova fejn ju dhe e përfundova dhuntin ti me nda jush wa radhitu lekumul islam edina edhe jam iknaqur që feja ju ajtjet islami Argument se pengameri sallallahu anem sallam kafdekur është fjala Allahut inneke mejjitun wa innehum mejjitun më than ti dhëtë vdesesh dhe ata dhëtë vdesin thumë me innekum jo me lqiameti inde rabbikum te khtasimun kurse ditë në ditën e gjëkimit ju dhëtë konfrontoheni para Zotit tuaj. Do thotë njerzit, pasi të vdesen, pasi të vdesin, do të ringjallën. Dhe argument për këtë është fjala e Allahut: Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Do thotë, prej tokës ju kemi krijuar, në të ju kthejm dhe prej saj do t'ju nxjerrim edhe një herë. Dhe po ashtu fjala e Allahut Wallahu embatekum minë lë ardhin e bata, dhe të Allahu ju kanë zjerë prej tokës si kur bim, thumë me ju idukum fiha, wa ju khrygjukum i khraja. Dëmë thënë, pas taj ju këthe në tokë, dhe përsëri edhe njëherë ju në zjerë prej sajë. Pas rinjalljes, njerëzit do të logariten dhe do të shpërblehen, se cili si pas veprave të ti. Argument për këta është fjala Allahutë, Wallahi ma fi s-samawati wama fi l-ard, domthan e Allahu test çdo gjaj çka në qiell dhe në tok, li yezzi l-ladhina asa'u bima amilu çe Allahu ti spërblej ata çka kanë bërë vepra të këqija sipas asaj çka kanë vepruar, we yezzi l-ladhina ahsanu bil husna, kus ata çka kanë bërë vepra të mira ti spërblej me spërbime më të mira. Kus e, e mohon ringjalljen? nuk e pranon rinjalljen, a i nuk është besimtar, ka bëhë kufër, argument për këta është fjale Allahut, za amel ledhine kafaru, ellen ju bëgathu, dhe më thënë, ata që nuk besojnë, mos besimtartë, pretendojnë se nuk do të rinjallën, kul bela o rabbi, le të bëgathunënë, thua i, jo, pasha zotin tim, ju do të rinjallëni, thumë me le të nebë unënënë, bima ameltum pastaj do te lajmroheni do te informoheni per veprat qi keni bë. Wadhalika alallahi yaseer, edhe kjo është shumë e lehtë për Allahun. Pra në këtë pjesë tregon autori rahimahullahu se ë pasi pyqëmeri sallallahu alaihi wasallam është shprëngul Medinë dhe është vendosur aty, e kanë formuar shtetin, atëherë është urdhëruar për vepra përvej për atë tjera, për ligjet tjera të islamit, disa për e tyre nuk ka mundësi të realizojnë përvecë se mështet, disa, dëmë thënë, kanë qenë obligim dëmë thënë pas rahatimit të muslimanëve. Si përshemull zekjati, pra nuk ka mundësi të mblidhët edhe të tjumerët njerëzve përvecë se mështet, pa ashtu gjihadi nuk ka mundësi të bahet njështet, përvecë se me shtetë, urdhrimi për të mirë, andalimi për të këqijave, në aspekt të përgjithë shëmë shëqiror, dhe të nuk ka mundë si përvecë se me përvecë se me pushtetar musliman <coughs> e kështu me radhë, prandaj të gjitha këto ligjet islamit kanë ardhë pasi e shtë vendosë për nga meri sallallahu aleyhi vësallem në Medine. Disa për e këtyre urdhrave kanë filu në meke, si që është pë ka thënë ajetë surës në amë, i cili ka zbritë në meke, wa atu haqqahu jo me hasadi hi, pra jepën i zekatin e të korurave, atë ditë kur e korni, ose të vjelave, du më thënë, kër im ledhni ato ardhur të ardhurat e tokës, atë ditë duhet të jepët zekati. Pra kjo ajetë ka zbritur në meke, mirë po, Regullat veçanta, detajet, në lidhje me qështjet e zekatit, kanë zbrit në Medine. Gjithashtu edhe haqji, agjerimi ka zbrit, e, dyt, haji, ka zbrit në vitin e dytë, pas hijgjëretit, haqji ka zbrit në vitin e nëndë, dhe se dhjetë, pas hijgjëretit, në vitin e funit, kur ka thanë Allahu, walillahi alen nasi hijgjul bejti menis të taa, i leji se bila, dhe thëtë, Obligim i njerëzve ndaj Allahut është që ta që të bëjnë hac në Xhabe, secili që ka mundësi. Po ashtu edhe xhihadi, i cili në fillim rastë është leju në Medinë, në fillim ka qenë si leje për të luftuar ata të cilët sulmojnë, për tu mbrojtë dhe më vonë ka ardhur dhurdhri gjithashtu për të luftuar mosbesimtarët dhe për ta përhap fenë Allahut. Dhe nuk ka vdekë për nga meri sallallahu aleyhi vësillem, pa u plotësu feja plotësisht. Dhe më thanë, ajo që ka dashtë Allahut a zbres, e ka zbritur, pastaj e ka marë për nga merin e ti, sallallahu aleyhi vësillem. Dhe argument për këta, shumë i qartë, është fjale Allahut e ljome e këmeltu lekum dinekum. Dhe më thanë, sot e plotësova fejnë tuej, pra ka përfundu e, feja... <clears throat> Për ndaj, kër e ka dëgjukit ajet, Ebu Bekri radiallahu anhu, ka fillu me qajt, edhe kanë thonë sahabet, qka ka këj plak që qanë, dhe më thonë për se cilin ajet, ose me atë kuptim. Mirë po Ebu Bekri radiallahu anhu, e ka kuptu se mbarimi i shpalljes, do të thotë edhe largimi për nga merit, sallallahu aleyhi wasallem. Për ndaj, gjithashtu, ka thonë allahu, inë në ke me gjitun, në inë në hum me gjitun, dhe më thënë ti do të vdesështë dhe ata gjithashtu do të vdesin. Pra, këto janë argumente se feja ka përfundu, pra shpalja, është pëllëtsu, dhe pengameri sallallahu ane nësallem ka vdekur, dhe pas ti, pra nuk, i, nuk gudzon askus që të shtoj diska në fejnë e Allahu, Allahut. Dhe të gjithë njerëzit kër vdesin do të ringjallen dhe do të llogariten për veprat e tyre si dhe do të shpërblehen secili sipas veprave, ai që ka bërë vepra të këqija do të shpërblehet me të këqija ashtu si e ka merituar, kërsa ai që ka bërë vepra të mira do të shpërblehet me të mira edhe më të mëdha, do të më thonë me shpërblime edhe më të mëdha dhe më të shumta se veprat që i ka bërë. A te keqja më ma e madhe në të cilën vdes njeriu është shirku, edhe me atë keqe nuk ka shpëtim për ta, kurse ai që vdes pa shirk me teuhid, do të thënë ka shpëtim për ta, mirë pa po, mirë pa po vepruesit e mëkateve, mëkatarë të cilët nuk mendohen në dynja janë në kërcën se mund të shpërblehën do të thënë me dënim për veprat e tyre për më, për mëkatet prandaj njeriu duhet të nxitoj sa më shpejt pendohet prej mëkateve që i bën ndaj Zotit të Tij Subhanahu ve Teala dhe ta përmirësoj veten sepse askush nuk e di se kur i vjen momenti kur do ta sulmoi vdekja dhe kur do të do të thon kur do të dal në çfarë gjendje do të dal përpara Allahut lartësuam pastaj autori rahimahullahu ka thon wa arsala Allahu jami'ar ar rusul mubashirin wa mundhirin Pra të gjithë të dërguarit, Allahu i ka dërgu si përgëzues dhe para lajmrues. Dhe argument për këta është fjallë Allahut, rusulem më beshirin e më mundhirin, pra dërguam të dërguar si përgëzues dhe para lajmrues, li alla jekune linnasi alallahi huggët e mbaqder rusul, dhe thët që njerëzit ma mos kënë argument për para Allahut, pas dërgimit të pengamerve. Pra mas i ka në ardhë pengamertë, dhe ua kanë sqaruar atyre nuk kanë më argument. Pra nuk kanë argument se të arsyetohen përpara Allahut se nuk e kemi ditë, e kështu me radhë. Waawwaluhum Nuhun alayhi salam i pari i këtyre pejgamberve është Nuhu alayhi salam, wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alayhi wasallam dhe i fundit Muhamedi sallallahu alayhi wasallam. Wa huwa khatamun nabiin, do ajo të vula ose kapaku i pejgamberve, pra nuk ka pejgamber pas ti dhe argument se Nuh i alaihi salam është pejgamber i parë asht fjalë Allahut inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di do të thonë ne të shpallëm ti si spallja siç e kemi spall Nuhit dhe pejgamberve të tjerë pas tij do të thonë siç e si kemi spall Nuhit dhe pejgamberve pas tij që do të thonë se i pari të cilit i ka ardë shpallja as Nuhu alayhi salatu vesselam. Dhe thot autori rahimullah, secilit popull Allahu i ka dërguar pejgamber që nga Nuhu deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe secili prej tyre i ka e ka urdhëruar popullin e vet që ta adhurojnë vetëm Allahun të vetëm dhe i kanë ndaluaj prej adhurimit të tagutit. Edhe argument për këtë është fjala e Allahut Wela qad ba'athna fi kulli ummati rasulan an a'budu Allaha wajtanibu at-taghut pranë secilin popull kemi dërgu një të dërguar që tju thot adhurojeni Allahun dhe largohuni prej tagutit do të thotë se të gjithë popujve Allahu jaka ban urdhër të prerë largimin prej tagutit edhe besimin në Allahun Fath ibn Kayimi rahimahullah, pra vazdon fjala e autorit në libër. Fath ibn Kayimi rahimahullah, ma'na at-taghut ma tajawaza bihi al-'abd haddahu. Taghut do thon dikus tek i cili njeriu e ka kalu kufirin. Pra kufiri krijesave ëh se janë krijesa. Do thot as nuk kanë cilësitë Zotit ose cilësitë që meritojnë të adhurohen asë nuk kanë cilësit për nga merve, që duhet pa tjetër mi u bindë në se cilin urdhër. Pra ndaj, ka thonë i bënkajimi, të aghutë është se cili, e, ose gjithdo gjë, teki, teke cila njeri ju, ose në lidhje me të cilën njeri ju i kalonë kufit. Qoftë ajo, ja, thotë minë me abudin, e u me të burin, e u mutarë. Dhe thotë qoftë në adhurim, ose në pasim dhe ndjekje, ose në bindje. Domethënë nëse dikush e adhuron diçën përveç Allahut, domethënë se e ka kalu kufirin, edhe e ka bë atë tagut atë të cilin e adhuron. Nëse dikush e pason di kan dhe e lë sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, domethënë se e ka kalu kufirin te njeriu, edhe e ka bë në pozitë më të lartë ose e ka barazuar me pejgamberin sallallahu alejhi wasallam dhe e atë e ka bë tagut. Ose e, nëse dikush i bindet dikuit edhe në urdhra për haram, për atë që e ka ndalu Allahu, do thotë se i ka kalu kufit dhe ka baat tagut. Pastaj ka si jelë shembuj, ose kokat e tagutave, i përnë kajimi rrëshme Allah, thotë, kokat e tagutave janë pes, iblis le anë e hudla, dhe më thënë iblisi në një, pastaj menë rubide vë hu e radin, të më tanë së cili që adhurohet dhe aje është i knachur me atë adhurim o men daan nase ila i badeti nëfsi hi edhe së cili që i thret njerëzit që ta adhurojnë atë o men it daa shejën min ilmi lëgajb edhe së cili që pretendon se dit di shka prej gajbit o men hake me bëgajri me enzëllallah edhe aje që gjikon me liqë tjetër përveç liqët të Allahut dhe argument për këta është Fjala e Allahut la ikrahe fid-din pra nuk ka dhun ose dhunim për të hyrë në fe. Kat tabayyana ar-rusdu min al-ghay tanima është sqaruar udhëzimi, është dhe është dalluar udhëzimi prej devijimit. Pra me zbritjen e Kuranit edhe me ardhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është sqaruar çka është udhëzim dhe çka është devijim. Famen yakfur bit-taghutu wa yu'min billah Fekadistëm se kebil urwët il uthka, lënfisa me leha, dhe aj që i beson Allahut, aj që e mahon të agutin dhe i beson Allahut, dhe të thot është kapur për, e, për lidhjen më të fort, për halkën më të fort, e cila nuk putet asniher, vëllahu sami un alim dhe allahu është gjithë dëgjuesi dhe i gjithë dishmi. Thot autor i rahimënullah, wa hadha hua ma'na la ilaha illallah, dot kjo ky ajet është kuptimi i fjalës la ilaha illallah dhe gjithashtu më në fund na përkujton hadithin ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rasul rasul isl rasul amri alislam domethënë çështja kryesore është islami wa amuduhu as-salat edhe shtylla kryesore e islamit është namazi wa wa dhirwatu sanamihi al jihad fi sabilillah dhe pika më e lart e tij është lufta në rrugën e Allahut. Domethënë kjo është pra se cilin pejgamber që e ka dërguar Allahu i lartësuam e ka dërguar për një qëllim, që ti lajmëroj, që ti para lajmëroj njerëzit të largohen prej shirku, edhe ti, lajmë, ti para lajmëroj për dënimin që ai pritet nëse nuk largohen prej shirku, si dhe ti urdhëroi për tauhid dhe ti përgëzoj për superbimet që i presin ata nëse realizojnë tauhidin. Dhe pejgamberin, kurse pejgamberin e fundit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, Allahu e ka dërguar për të gjithë njerëzit. Pra pejgamberët e mëparshëm janë dërgu secili për popullin e vet, kurse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar për tërë njerëzimin, për njerëzit dhe xhindet. I pari i pejgamberve është Nuhij alaihi salatu wassalam në bazë të argumentit që e ka përmend autori Rahimahullah, për shekëm në bazë i thotë edhe për para ti ka qenë gjithashtu Ademi A.S. pengamer dhe i dërguar, pra ka qenë pengamer të cilit i ka ardhë shpalja edhe urdrat që, ta, udh, që ti udhëzoj pasardësit e ti, të më thanë ata që i ka pas e, si pasardhës, pra i ka qenë pengamer i Allahut, për e, mas krijimit të njerëzve dhe pas vazhdimit të gjeneratave kur ka humb dituria dhe ka humb tauhidi, ather i parit që është dërguar te njerëzimi, e, pra pas krijimit të njerëzve, i parit që është dërguar është Nuhi alayhi salatu vesselam. Edhe të gjithë ata pejgamber kanë qenë, domethënë për atë qëllim, për realizimin e tauhidit. Mirë po të gjithë për nga mërë të që janë dërgu, pra i andërgu, kanë paralemru njerëzit me argumentet të qarta dhe me udhzime të dobishme, me fjal të bukura, por me gjithatë shumica e njerëzve nuk kanë besu. Allahu ka thonë, vama e këtharun nasi vë leu haraste bil muëminin, pra shumica e njerëzve edhe nëse ti mundohesh, nuk do t'jenë besimtarë. Do të thë shumica e njerëzve, nuk e pranojnë të vërtetën edhe nëse mundohesh dhe përpichesh shumë. Pashtu ka thanë Allahu, më intutir e këthara men fil ardi, ju dhillu ke anë se bilillah, ti nëse shkon mas shumicës njerëzve, atër ata do të devjojnë prej rrugës se Allahut. Edhe pashtu ka thanë, më kalilum min ibedi e shëkur, të më thanë pak njerëz prej robërve të mi janë falenderuës, si dhe në jetin tjetër, Allahu thot, wa lakët sadaqa alejhim iblisu dhënë në hu, pra iblisi ja ka vërtetu njerëzve mendimin e ti, fëtë të beuhu edhe e kanë pasu, pra njerëzit e kanë pasu iblisin, illa feriqën minë lëmuëminin, përvecë se një grupi prej besimtarve, dhe më thonë se shumica e njerëzve nuk e pranojnë të vërtetën, dhe e pasojnë të kotën, e pasojnë iblisin, përveç se një grupi të vogël të njerëzve që janë besimtar. Si që thamë, pra të gjithë për nga mërtë, Allahu i ka dërgu që të i thrasin njerëzit të avurojnë vetëm Allahun edhe të mëhojnë tagutin, ose të largohen dhe të distansohen prej tagutit, të mëhojnë, e, kurse tagut është ai që i jepet ngrihet nbi pozitën që e ka, n aspektë adhurimit, ndjekjes ose bindjes ndaj tij. Edhe Ibn Qayimi ka përmend këtë pes koka të tagutit, kuptohet në një astiblisi i cili është taguti më i madh që gjithë jetën e, e tij, të cilën ja ka dhënë Allahu deri në ditën e gjykimit, ai përpiqet se të largoj njerëzit prej rrugës së Allahut edhe si që dihet, më thënë, shumicën e njerëzve i largonë. Po ashtu, prej kokave të agutit është, se cili që adhurohet dhe ajo është i knachur me atë adhurim. Dhe më thënë e pranon, që njerëzit të adhurojnë, ajo është të agut, edhe një kosishtë dhe ajo që thyrë, ose i urdronë njerëzit që të adhurojnë, si që ka qenë faraoni, nëmrudi dhe të tjerë, të cilët e kanë shpalë vetën për zotë edhe i kanë urdhru njerëzit që ti adhurojnë. Prej kokave të tagutit gjithashtu e ka përmend edhe ajë që gjykon me liqë tjetër përveç ligjit të Allahut. Duhë më thanë, këtu është, ajë është tagut në aspekt të ndjekjes dhe bindjes, ndajti, ajë që si edhe ligjë tjetër përveç ligjit të Allahut edhe i thret njerëzit natë që të ndjekin natë edhe talon në ligjin e Allahut, ajë është tagut, sigur ata qka sielin bidate edhe i thirin njerëzit për pasimin e bidateve dhe lonjën e sunetit. Të më thanë se a i ka siel ligjë tjetër përveç shëriatit edhe i thret njerëzit dhe i urdhron që ta ndjekinat, a i është tahut edhe gjithashtu a i që siel ligjë edhe në qështjet e dynjas, pra urdhron për mëkat, urdhron përmë, që të bëhen biçka bë që e ka ndalu Allahu, ose ndalon atë që e ka urdhru Allahu, apo e ka leju, dhe i me qëllim, du më thënë, e bën këta, ai është tagut. Dhe të gjithë njerëzit janë të urdhru më të mëhojnë tagutin, pra Allahu ka thënë, u e me njëkë furbit tagutin, ai që e mëhonë tagutin, ose nuk i besonë tagutin, nuk e pësonë tagutin, nuk i bindet ati në këndërshtim me ligjën e Allahut, Dhe, vajuk min billahi, beson Allahut, aj, thot, fe kadistem se kebil urvetil vuthka, është i kapur për halkën matë ford, len fisa me leha, e cila nuk këputet asë njëher, dhe ajo është fjala, la ilahe illa Allah, që është mohimit agutit dhe pohim i ardhurimit vetëm për Allahune lartësum. Ajo është halka ma e ford, beslidhja ma e ford me Allahun, që asë njëher nuk këputet. dhe pejgamberin sallallahu anue selam pra Allahu e ka dërguar pejgamber për të gjithë njerëzit deri ditën e gjykimit siç është në ajetet që i përmend i përmend autori rahimallahu kul ya ayyuhannasu inni rasulullahi ilekum jami'a do thot o njerëz thuaj pra o pejgamber Allahu i drejtohet pejgamberit sallallahu anue selam thuaj o njerëz un jam i dërguar i Allahut për të gjithë ju Dhe kurse para këti ajeti, Allahu thot fe ledhine amenu bihi, wa azzaruhu wa nësaruhu, dhe më thona ta të cilët i kanë besu për nga merit, sallallahu alim sallam, e kanë respektu, e kanë dëru dhe kanë madhru, at, dhe e kanë dihmuar, gjithashtu, vëtë të beun nura dhe e kanë djekur dritën që i ka zbritur ati, që është Kurani dhe Suneti, ula i ke humul muflihun, ata janë të shpëtuarit. Pastaj vjen kjo ajet se kjo vlen për të gjithë njerëzit. Po ashtu Allahu ka thënë tjetër ajet, "Wa man yakfur bihi min al-ahzabi, fan-naru maw'iduhu." Do të thotë kush nuk e beson pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për, për të gjitha grupeve, për për të gjithë njerëzimit, për njerëzve të gjendve, atëherë zjarri është vendi i tyre. Do të thotë nëse nuk e besojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Walladhi nafsi biyadihi pasahat ne dorën atë cilit është shpirti im la yasma'u bi ahadum min hadhihi l'umma dum anasxu spectre umeti pra për këtë njerëzimi që është prej te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit të gjithë qoftë yahudi ose krister nëse dëgjojnë për mua dhe nuk më beson ve thum yaamutu wa lam yu'min bil ladhi ursiltu bihi dhe vdes pa besuar pa i besuar asaj që e, ma ka dërguar mua Allahu illa kana min ahlin nar ai do jet të jetë prej banorëve të xhehenemit kuptohet se ajetet dhe hadithet me këtë kuptim janë të shumta pra se pejgamberi sallallahu an sellem është pejgamberi i fundit dhe secili secili njeri pa përjashtim e ka obligim që të besojë këtij pejgamberit dhe ta ndjekë atë për ndryshe Për të është gjëhenemi për gjithmonë Në hadithin që e ka përmend Më në fun autori Rahim e Allah Thotë Rasul Amri El Islam Dëmë thonë Koka e gjithë të qështjes Dëmë thonë koka e gjithë fes është islami Kërse islam e së qërëm Ajo dë thotë në nështrim Me fjallën La Ilahe Illallah Dëmë thonë kryesoria Edhe koka fes është fjallë La Ilahe Illallah Wa amuduhu s'sala Kërse shtylla kryesore që e mbanë, fjallën la ilahel Allah, dëmë thonë është namazi, ose shtylla e dytë e islamit, vëdhiru atu senemi hi, el gjihadu fi sabilillah, kurse pika më e lartë është lufta në rrugën e Allahut. Dëmë thonë se të gjithë njerëzit e kanë obligim të vecojnë Allahun me adhurim, dhe të adhuron vëtë matë e askënd tjetër, si dhe të mëhojnë tagutin, të, të mëhojnë adhurimin e kërështë, kujdo koftë përveç Allahut, të mëhojnë pasimin e kujdo koftë tjetër përveç përveç për nga merit sallallahu aleyhi vësillem, dhe t'imbahen, dhe më thënë, fesë sa Allahut komplet pa përjashtime. Kjo me këta e mbarojmë këtë liber madhështor, të rëthemelet dhe argumentet e tyre nga autori Shekhu Lisnam, Mohamed ibn Abdul Wahab, Allahu e më shirov të atë dhe të gjithë djetarët e këti umeti, që janë të rashikimtar të e vërtet të pengamerve, të cilët jetën e tyre e kanë që duke thirë për të uhid, dhe duke paralemru kundër shirkut, edhe Allahu në më shiroft neve prindrit tanë dhe të qithë muslimanët, dhe në bashkoft në gjennet me pengameret të sinqertit, shahidat dhe njerëzit e mirë të devotshëm. Allahu a'lem, wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi në bina Muhammed,